Cap de setmana positiu pels esports locals. Aquesta setmana la majoria dels equips s'enfrontaven a alguns dels rivals més durs de la temporada, però tot i així els tianencs han acabat fent un bon paper. Un exemple és el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que ha guanyat 2 a 3 contra el Cabrils, i també el futbol salatiana, que tot i que amb un empat, ha valorat com un triomf el partit que els ha enfrontat al Ripoll. La nota negativa l'ha posat el bascat Tiana, que encara no ha aconseguit apuntar-se cap victòria. Comencem parlant del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que ha disputat aquest cap de setmana un partit marxell marcat pel joc brut dels rivals i un mal arbitratge. Aquests dos ingredients han fet que l'equip dianenc hagi disputat un partit complicat contra el Cabrils, un dels rivals més forts de tercera catalana. El president de l'entitat, Anésia Torriera, ha valorat les condicions del partit. Hem intentat o hem tocat més la pilota que ell. Això ha sigut molt barullo, molt de joc brut, molt de joc citerrani, però bueno, veure, al final és el que val, és el resultat, i això és el que importa. Esperem que la cosa continuï així perquè... Estem jugant bé i hi ha un grup molt maco i això el que el que es farà al final, no patir, que és el que ens interessa. L'atenció ha estat present durant tot l'enfrontament i és que no ha estat fins al temps de descompte que els tianencs han marcat el gol que els ha donat la victòria contra el Cabrils. El futbol sala ha aconseguit un empat aquest cap de setmana, un a un contra el Ripoll. Un resultat que trenca la ratxa de victòries aconseguides des de l'inici de temporada, però que no es valora de manera negativa, ja que l'equip tianenc s'ha presentat contra els usonencs amb quatre baixes importants. El coordinador tècnic de l'entitat, Antoni Bravo, ha apuntat que el problema del partit d'aquest cap de setmana ha estat la manca de rapidesa i reacció dels jugadors del Tiana a l'hora d'entrar al partit. Fa dues o setmanes va ser campió de Copa Catalunya golellant al Sant Vicenç, i bueno, és un equip molt fort, no tenim cap dubte. Però bueno, nosaltres crec que hem demostrat que quan l'equip ha tingut la capacitat necessària per anar a buscar l'equip contrari al seu camp, crec que hem demostrat que som, penso jo, que som superiors. No ha estat fins ben entrada la segona part del partit quan el futbol salat ha aconseguit concentrar-se i jugar al seu millor nivell. El gol de l'empat ha vingut en una jugada de falta a tres minuts d'acabar el partit i el primer equip del bàsquet, Tiana, no aconsegueix aixecar cap. Des de que va començar la temporada han perdut els quatre partits que han disputat i aquest cap de setmana no ha estat una excepció. Els tianencs s'han enfrontat al Cabrera en un partit que ha acabat amb un 52 a 65 al marcador. L'entrenador de l'equip, David Borrell, ha destacat que el rival era complicat, ja que és un dels favorits de la categoria, però tot i així ha afirmat que els tianencs no aconsegueixen concentrar-se en els partits. Tenim pàgeres enmig dels partits i bueno, a la mitja part anàvem cinc a dalt Eh, i, i acabem ficant 12 o 30 punts en 20 minuts de la segona part. Sembla que quan siguem una mica barra d'avant no, no sabem tenir la calma. Una vegada perdem al nord i ja, ja és incontrolable. O sigui, som fins a l'any d'emocats que no, no, no, no el farem. Tot i que els ànims entre jugadors i l'equip tècnic estan tocats pel mal inici de temporada que està tenint el primer equip del bascet Tiana, David Borrell ha afirmat que encara queda molta lliga per endavant i que està en mans dels tianencs treballa dur per capgirar la mala ratxa.